Hét. Épp hajnal hasadás előtt ébredtem, csendben kicsipzárasztam a sátrat, majd lábújhegyen kisétáltam. A bocvánai reggel nyugalma fogadott. Láttam ahogy egy csapat törpe lúd felröppen a folyóról, figyeltem az impalákat és a mocsári antilopokat a vízparton, reggeli hívásuk közben. A madár is fantasztikus volt. Ahogy felkelt a nap, hálát adtam ezért a napért, majd lesétáltam a főtáborba pár szelet pirítósért. Amikor visszatértem, meget a folyó mellett találtam egy matracon elnyújtózva, harcos púzban, lefelé néző gyermek gyermekpúz. Amikor befejezte, bejelentettem, hogy a reggeli tálalva. Egy akácfa alatt teszegettünk, meg izgatottan kérdezte, mi a terv. Meglepetéseket tartogatok. Egy reggeli autózással kezdve Bepattantunk Mike öreg ajtónélküli teherautójába, és nekivágtunk a bozótnak. Napfényel az arcunkon, széllel a hajunkban, patakokon cikáztunk keresztül, dombokon ugrattunk át, oroszlánokat ugrasztva ki a magas fűből. Köszönöm, hogy tegnap este az zaj csaptatok, fiúk. Egy nagy csapat zsiráf legelészte a lombok tetejét, a szempilláik, akár a gerebjék. Jó reggelt, bicentettek felénk. Nem mindenki volt ilyen barátságos. Egy hatalmas itató mellett sétálva porfelhőt láttunk közvetlenül előttünk. Egy mogorva varacskos disznó állt velünk szemben. Visszahúzódott, miután nem tágítottunk. A vízilovak is harciasan horkangadtak. Integettünk, hátráltunk és visszaugrottunk a teherautóba. Megzavartunk egy falka vadkutyát, akik egy bölényt próbáltak elorozni két nőstény oroszlántól. Nem állt jól a szénájuk. Magukra hagytuk őket. Aranyszínű színű úzott a szélben. Száraz évszak van, mondtam megnek. A levegő meleg és tiszta, öröm belélegezni. Elkészítettünk egy piknikebédet, leöblítettük egy kis szavannai almaborral. Utána úsztunk a folyó melletti torkolatban, távol tartva magunkat a krokodiloktól. Nem mentünk a sötét víz közelébe. Mondtam megnek, hogy ez a leges legtisztább víz a világon, mert a sok papírussás sás megszűri. Még édesebb, mint Balmoral ókori fürdőjének a vize, bár jobb, ha nem gondolunk Balmoralra. Már csak hetek választottak el az évfordulótól. Alkonyatkor a teherautó motorháztetőjére fekve az eget néztük. Amikor a denevérek előbújtak, megkerestük Tígst és májkot. Zenét hallgattunk, nevettünk, beszélgettünk és énekeltünk, majd újra a tűznél vacsoráztunk. Megmesélt nekünk egy kicsit az életéről, arról, hogy Los Angelesben nőtt fel, mennyit küzdött azért, hogy színésznő lehessen, és hogy a meghallgatások között hogyan öltözött át gyorsan a lepukkan terepjárójában, aminek nem mindig nyílt az ajtaja. Kénytelen volt a csomagtartón keresztül belemászni. Beszélt egyre gyarapodó vállalkozói portfóliójáról és életmód kérdésekkel foglalkozó, már több tízezer olvasóval rendelkező weboldaláról. Szabad idejében emberbaráti tevékenységet folytat, előszeretettel foglalkozik a nők ügyeivel. Lenyűgözve hallgattam minden egyes szavát, miközben a háttérben halk doppergést hallottam. Tökéletes, tökéletes, tökéletes, tökéletes! Charles és Kressz gyakran emlegették a Jekyll és hyde emlékeztető kettőségemet. Boldog tüske bocvánában, feszült Harry Herceg Londonban. Soha sem sikerült szintetizálnom a kettőt, és ez zavarta őket, zavart engem is. De ezzel a nővel, gondoltam, képes vagyok rá. Mindig boldog tüske tudnék lenni. Attól eltekintve, hogy meg nem hívott tüskének, ekkor már heznek szólított. Annak a hétnek minden pillanata egy-egy felfedezés és áldás volt, és mégis minden pillanat közelebb vitt minket ahhoz a fájdalmas pillanathoz, amikor el kell majd búcsúznunk egymástól. Nem volt más választásunk. Megnek vissza kell mennie. Nekem a fővárosba, Gaboromba kell repülnöm, hogy találkozzam a bocvanai elnökkel, és természetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket vitassunk meg, Utána egy hárometapos etapos túrára indulok, amit már hónapok óta terveztem. Mondtam megnek, hogy lemondanám, de a haverok sohasem bocsátanák meg ezt nekem. Elbúcsúztunk. Meg sírva fakadt. Mikor látlak újra? Hamarosan. Nem lehet elég hamar. Nem, közel sem. Tígy megölelte és megígérte, hogy vigyáz rá, amíg el nem indul több órás repülő útjára. Aztán egy utolsó csók és integetés. Michael bepattantunk a fehér terepjáróba, és elindultunk a Maun repülőtérre, ahol beszáltunk a kis propelleres repülőgépbe, és bár a szívem megszakadt közben, elrepültünk.